сила його, щоб помогти звільнити людство від цієї загрози. А як політбюро може від страху кожної хвилини загубити розум і покликати на допомогу собі це страховище, то ті, такі як ми, що це зрозуміли, повинні тим чи іншим способом прискорити отой струс трус і викликати падіння режиму. «Мій проєкт має на увазі тільки це». «Ми про це, що будемо говорити, якщо не виявиться якийсь кращий проєкт. Найсутніше, кажу, це попередити якомога швидше катастрофу». «Ви повинні натурально запитати мене, хто ж, власне, може взятись за виконання мого проєкту? Я вам відповім так само». Як я відповів самому собі, взятись за виконання його повинні ті громадяни, які визнали б, що таке вирішення було б найчесніше і водночас найпрактичніше. Я один з таких громадян, і ось через що, насамперед я хворий. І то до такої міри, що мені треба було б довго і в найкращих умовах лікуватись. В київській клініці лікарі мені одверто це сказали. А це, ви ж розумієте, річ для мене неможлива у цих обставинах. Далі моє становище в МДБ непевне. Оскільки вже виникло недовір'я до мене, вони вже не можуть ставитись до мене як перше. Навіть коли Білугін любив би мене як брата, а воно трошки не так, він повинен був би, щоб не стягти на себе підозрінь, виявляти до мене найбільшу суворість і вимагати, щоб я дав йому безперечні докази моєї невинності, а де ж я йому їх візьму. Отже, раніше чи пізніше вони будуть змушені мене знешкодити. Таким чином переді мною стоїть альтернатива. Або чекати чорного ворона і відповідного кінця мого життя. Або ж віддати це життя з доброї волі на якийсь вчинок, корисний для колективу. Я гадаю, що практичніше і чесніше вибрати друге рішення. Але чекай, чекай, Марусенько. Дивись на мене такими трагічними очима. Я повторюю. Можуть знайтись інші виходи які не вимагатимуть таких жертв. Наприклад, я маю ще один проєкт, про який я вам зараз скажу. Він цілком іншого характеру. Коли б він здійснився, хоч би частково, мій перший проєкт цілком відпадає. А для цього мені потрібна поміч дев'ятого, якому я і хочу викласти мої міркування. Але чи схоче він прийняти їх? А коли ти знатимеш про це, Сухо кинув Сергій. Хутком. Із завтрашнього дня я сідаю за роботу з тим, щоб подати дев'ятому, якомога швидше всі аргументи на користь мого плану. А я, тату, раптом спитала Маруся вся, зачервонівшись, як я маю поводитись з Андросовим. Ти мені сказав, що це питання вирішиться пізніше. Пізніше, доню, так. Пізніше. Треба тримати цього чоловіка в запасі. Можливо, що тобі, бідненький, доведеться якийсь час грати далі ролью дів. Це теж залежатиме від вирішення дев'ятого. Але ми про це ще будемо говорити. А тепер ходімо додому, дівчину. Він трудно підвівся. Поклав свою ліву руку на правий бік і простягнув вільну руку мовчазному і задумливому Сергієві. Коли вони вийшли, на дворі вже була ніч. На лаві, ледь освітлений світлом вікна, солодко спав вартовий, підклавши руку під голову. Маруся взяла батька під руку і ніжно повела його на вулицю. Розділ 22. Степан Петрович чотири дні працював з Марусею над своєю, доповідною, дев'ятому. Він ходив по кабінету, зігнувшись, тримаючи ліву руку на правому боці, або лежав на канапі і диктував, а Маруся сиділа біля вікна за маленьким столиком і списувала диктоване на машинці. Часом батько замовкав, заплющував очі і довгенько лежав, не рухаючись.